Beno ba, ba gaurkoan e, azte honetan bertan aurkeztu den gugeu proiektua e, zagutzeko bidean gara eta bueno, horretarako telefonaren bestaldean dugu ondarriiko e, kultur zinegotzia txomin sagar kaixo egunon? Baita zurire. Beno, ba, elburua litzateke pixeat proiektu hau bete zagutzera, e, izan ere, bueno, ba, Mondragon uriartxitatea eta E, bidasoa bizirika arteko e, elkarlanean sortu da ba, bueno, ba pixkat litzateke proiektua zaldut eta bueno, zelburuekin sortu den Bai, egila esan, proiektu honi jarri zaio nizena, epartzor gotik e, gidatutako e, proiektu honi eta beraz kolaborazioan mandraun unibertsitatearekin e, lankidetzen egiten duen proiektu honi gugeu izena jarri zaio gugeu horrek zer, zer erakutsiko luke bueno, ba, gure izkuntza Anistasunari gure hizkuntzei beraz e, frantsesesa gaztelania eta euskarari begiratu bat e, emateko modu bada. Eta orduan alderdi horretatik bilatuko litzateke e, gure hiru hirietako herritarrek aukera izan dezaten e, nolabait ikaskuntza zirkulua esaten duten termino arababiliz guko beto ulertzeko beste pertsona batzuekin espedientziak trukatuz ba hizkuntza lantzeko. Orduan, eh honetan euskaraz badugu esperientzia bereziki Irundik, e, Irunhirutenen bidez bultzatu izan den mintza laguna, هن esperientzia eta izango litzateke nolabait e, beste hizkuntzetara ere e, pasatzea bai gaztelaniaren kasuan, bai frantsesaren kasuan, ba horrelako jarduera mota batek e, ekar E, bai izkuntza trukatzea hizkuntza erabiltzea bai esperientzia bai e, gure inguruko ba zenbaitetan ez ezagunak edo ez horren ezagunak izan daitezken e, lekuak proposamenak ezagutzea eta horretan aritzea beraz izango litzateke interesaduten zenbait pertsonak eman dezagun frantsesez ez elkarrekin hitz egiteko interesaduten zenbait pertsonak elkartziak dinamisatzale batekin, gida lanak eingo eta zenbait jarduera egitea esate baterako, ba, e, abadia hartzen balin badugu, endai hartzen balin badugu, ba abadia abadia gazteluan e, jauregilan bizitaldi batekin eta elkarrekin e, frantsesez komunikatuz eta e, ba, esperientzia hori elkarrekin bizitzea azken finan, eta bertson horiek duten hizkuntzaren hizkuntza gaitasun hori, ba, erabileran, ba, ba frogatzia. Ta beraz aipatu duzun, e. E, kasu horietan bertan parte hartuko lukete bakarrik, eh, frantsesa ikasi kasu horretan adibidez, eh, frantsesa ikasi naidun jendeak edo nahastuta frantsesa dakitenak eta frantsesa ikasi nahi dutenak nola litzateke? Bai, hor, hor, eh, mugiadi Mondragon Unibertsitateko, eh, ikasle, ikasle talde batek gidatuko duenez beti ere e, bilatzen da e, elkartz hori haoskoa izatea. Beraz, elkartze horretan, e, moldatzeko moduan egongo, litzate, e, egongo lirateken pertsonen hartien gertatuko litzateke. Esan nahi dut, e, guke izan dezakegu, esate baterako erako frantxezaren ezagora, nion, e, mandezagun ba ulermen aldetik eta izan dezakegu edo idatziaren ulermena ba ondo egiten duguna, eta gero oso-son motze ikusten dugu gure burua. Eta hor alderdi horretatik, hor e, hor katuko litzatekena da, bai e, interesatua dagoen pertsona horrek jo beharko lukela, bai e, mugia di elkartekoen gana, adirazi e, pixka bat hizkuntza maila duan, eta elkarrekin aztertuko lukete batalde ba, horretan parte hartzearen negokitasuna edo ez, Claro, beste lagartalitzezkelako ba, ba maila oso oso desberdinak ez, minon uste izatekoa da ba, amiitzazaile horren lanare izango litzatekeela, ba, pixka bat geari bere aukerak emmatia ez ba, maila horretan em, bakoitzak duen mailetik, ba ekarpenak egiteko. Nion beti ere e, esperientziak elkarrekin biziz. Eh, esan nahi dut alderdi horretatik eh, gure ondarea oso aberatsa da askotan ez dugu eh, eh, gure norberak bere irikua askotan bai eusokoa eh, Ezagutzen du maila batean minun garbi dago estutela ere batez ez hordan bat ez, ba ba horretarako minon, beti ere esaten du dana eh, izango litzateke eh, elkarren arteko ba elkarrekintsa bat interakzio bat minon, gidaritza lana beteko loken pertsona batekin Beraz, bueno, jendeak batzutan ez praktika eramateko aldean beldura ba, izan den du, baina honela ba, bueno, elkartrukatze polita eta gainera ezagutzeak ere e, albiduetuko lirateke. Bai, nik, nik uste horretan e, e, Mintzalagunaren esperientzia gu euskaraz e, aritzen garen ontzat, Mintza lagunaren esperientzia ososo oso edugarria dela, eh, eta eta hemen antzeko antzeko zerbait bilatuko litzateke, hain zuzen ere, bueno, ba, euskararen lanketa eh, mintza lagunaren bidez eh, egitea proposatu da eta hori ze izango litzateke, eh, esaten ari naizen hori, elkartuingo era zenbait pertsona nolabait esateko, e, gure ikasketak egiten ditugunean edo egin ditugunean nolabait ba hizkuntza maila bat e, lortu dugu eta gero askotan zer gertatzen zaigu? Ba, ba hizkuntza erabiltzen estugun neurrian ba pixka bat erdoildu edo edo gastatu dorgitzen zaigu, ez? Eta orduan hor proposatuko litzateke zentro horretan oso metodologia aktiboa da eta ikasteran ijoa, baizik eta bueno, ba, beste esperientzia bat bizitzeran ijoa, inguru hurbilean zenbaitetan ezagunak dituen pertsonekin beste batzutan bagurerezkoaldekoa ba, gure, gure baiarakakoa den e, ba, pertsona ez ezagun batekin, eta kaso horretan erabiliko dut nik ezaguna dudan beste hizkuntza hori e, e, praktikatu izan dudan beste hizkuntza hori, minnon orainigu horren ba, ba, beste baitzzu egiten ez dudan hizkuntza hori ez. eta ordudan naturaltasun horretan gainera nolaaba edo, edo kultur jarduera edo ingurune, ingurunean e, aire zabalean egiten den jarduera bat eta gainera egia da zenbaitetan taldeko partaidek beudek egin ditzaketela proposamenak eh, jarduerak egiteko. Ordan inguru egoki horretan ba hizkuntza trukak eta izango dut ba maila esan dezagun ba aisialdi mailan eta eta zentsu lasaian, ez? bas, ba, mil esker, eh, txumeen sagartazu, ba, bueno, guregana hurbiltzatik, ba, gure baiaran nahasten diren hiru hezkuntza horiek e, elkartzeko proiektu hau. Bai, horretan eskerak bai zuri zoi, eta hori xe adierazi nahi nuke, eh? izena emateko e, lekuak bai hiru hilietako gazte informazio bulegoak eta gazte bulegoak direla, eh partzeroaren egoitza bera ere, horretarako e, leku egokia da. Hori bai, eh Ikasturtean zer eman daiteke izena, ez du zertan orain bertan izan behar, mm -hmm. e, aurrera gore izena eman izango da, eta presillo bat e, jarri da, amabio euroko presillo jarri da, pixka bat e, denok iritarrok e, bakontzuan ba ardezagun, bai partzor gotik, bai europakitania funtzetatik jasotzen den diruarekin batera, norberaren ekarpena ere, e, baben erabaki zen partxorgoan ba kontuan hartzeko moduko izan bertzula eta hori xe da noski amairu euro esaten dudanean izango litzateke urte osoari begira eh? ez beste batzuetan gertatu hori den ba ileroko modura ez eh? eta nik mm -hmm. jendea sentzu horretan animatuengo nuke hain zuzen ere jendearen parte hartze horren eh, horretan baitzatza honen eh, arrakasta edo espero ezagunala ala ez izatea porrota eh mila esker zuei ere mieskera hor Bai, ondo izan.